Basi karibu katika e, shule ya Biblia katikati ya wiki. Leo tarehe 9 Julai mwaka Tuko kama tulivyosomea tuko katika mlango wa nane wa kitabu cha Manzo na tuliona kwamba kitabu cha Manzo kina sura hamsini na tukasema kwamba tutatumia wiki hamsini kama mwaka mmoja kusoma kitabu cha Manzo. E, na tunako mlango wa nane mlango wa 8 una jumla mstari 22 sio mingi sana na ni mwendelezo wa habari za safina na garika safina ya nuhu na garika wakati wetu tutasema ya nuhu na hatujifunzi historia <laughs> wala hatujifunzi eh mambo ya kwenye biblia peke yake hapana tunafunza mambo ya kwenye biblia lakini tulishaoona kwenye sura mbili zilizopita Muda wote Kristo alipokuwa anataka kutuhubiri mambo ya nao, tuhusu sisi hasa kwenye mambo ya nyakati za mwisho alikuwa anarejelea hizi sura sura ya saba, hiyo tuliyosoma sura ya sita, eh, na sura ya nane hivi na hata ya tisa, bado hizo habari zinaendelea sura nasema, kama nini alikuwa anasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa baadaye wakati wa kuja kwake mwana wake Yesu eh maana wake Mungu yani bwana wetu Yesu Kristo kwa tunaona kwamba tunapojifunza habari za za agano rakare, kwa mfano kitabu cha mm, mlango wa saba wa 8 mm. habari za nuhu eh na tutakokuja kuziona pia kwenye mlango wa tisa, habari za Ruth Yesu alikuwa anazirejelea zote mbili kwa wakati mmoja tuliona kwenye Luka saba, kwamba ni vitu ambavyo sio kwa ajili ya historia ni vitu ambavyo vitakuwepo baadaye kwa hiyo Biblia inasema heri mtu asomaye mm. eh ni vitu ambavyo na sio kwamba vitakuepo baadaye vipo mpaka leo eneo a Mungu ni kila siku linatimia kila siku. Kwa hiyo hatutomi historia. E, sasa katika mlango wa 8 ilikuwa tu ni utangulizi lakini tunaona kwenye mlango wa saba tuliishia sasa Nuhu akiwa anajenga e, anajenga ma e, garik, aminin, sorry. Safina eh na urefu wa mikono ya 450 eh 300 na upana ulikuwa hamsini na kimo chake ilikuwa ni mikono tatu ilikuwa kubwa na akaweka wanyama wote na wengine walikuwa e, waliweka wawili wawili mara saba sisi mwingine aliweka wawili wawili mara moja na wakaingia watu wa nane sasa tunaona sasa hii ilikuwa ni maandalizi mpaka kuingia huu mlango wa nane ndivyo sasa wameingia wako mle na wanaanza sasa kutoka kwa hiyo wako mle kuanzia mlango wa saba wanaanza kutoka kwenye mlango wa nane. Tukisoma mstari wa kwanza tutaona hoja kama tano. Eh huwa ni nyingi lakini kwa uzoeo wangu naona kwamba ni vizuri tuwe na hoja chache e, lakini zinazoeleweka. Hoja tano ambazo zinatufaa katika maisha katika kuendea kwetu na Kristo. Kwa hiyo tunaona hoja tano. Hoja ya kwanza naioona mimi mlango wa kwanza mstari wa kwanza pale tunataka sema hoja yenyewe ni Mungu kukumbuka watu wake. Mungu ana tabia leo hii wanadamu hasa wakristo ni la, ni mara nyingi sana kwenye fikra zetu unafikiri Mungu amekusahau <laughs> kabisa. Unasema kana kwamba amewabariki wengine wote, eh, mambo ya wengine yako vizuri, amewapa uzao mzuri, amewapa vitu vya mwilini wameshiba, amewapa eh, ndoa nzuri amewapa vitu vyote vizuri lakini kama mimi Mungu kanisahau. Hemu tusome mstari wa kwanza. inasema e, mstari wa kwanza, na Mungu akamkumbuka Nuhu. Na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwa pamoja naye katika safina, Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapunguka Mstari wa pili chemchemi za vilindi zikafungwa pia na madirisha ya mbinguni Mvua kutoka mbinguni kazuiriwa, msari wa tatu maji yakadumu ku, kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku na hamsini maji akapunguka Tutaendelea na, na jinsi maji yalivyo ya mpaka yakaisha alikosoa ilikuwa ni ilikuwa ni garika ya uso wa nchi yote kwa hiyo jinsi maji yalivyoingia haraka ilichukua muda mrefu sana kuisha mpaka sasa mtu aweze kutoka na tujifunza somo la uvumilivu mle kwa hoja kubwa tunayoona kwenye hii mstari ya kwanza ni ule mstari unasema Mungu akamkumbuka Nuhu. Em tujipe taswira kidogo tuangalie kilichokuwa kinaendelea. Eh mtoto ambaye yuko kwenye jua hamie sema baba ako na jua. tujipe taswira kama moja tu tujipe fikra ya hali iliyokuwa inaendelea. Ni kama tupo hapa wen eh, muungu amekwambia ingia kwenye safina akakufungia na mlango hmm. na akakwambia mvua u, u, tumeona kwamba mvua ilianza mwezi wa 2 tarehe saba na mvua inaanza kukata kabisa maji yanaanza kukwacha kubu, kububujika toka juu na chini tarehe saba mwezi wa saba kwa hiyo katikati kuna siku mia hamsini miezi mitano kamili miezi mitano eh mvua maji yanaelele kufura japo wanasema mvua inyenesha siku arobaini 40 mtaala usiku lakini inaonekana maji yalikuwa hayapungui kwa lolote kwa muda wa siku arobaini amini siku 150 nuh anajua kwamba dunia yote ilishaangamia eh unajua ni rahisi kulifikiria hili swala likiwa lishapita liko unalisoma lakini katika hali ya kwa yujiulize muko katika chombo eh mnaelea dunia yote ni hamjui mkitoka mtakutana na nani mtatazaje maisha m, na mko ndani ni kama umefungiwa kama tuseme ni kama mtu yuko jela eh huwezi kutoka kwa, kwa siku zote hizo na tunaona sio siku 150 tu inaendelea mpaka mwezi wa kumi, e, kutoka mwezi wa pili. karibu mwaka mzima wako humo, eh wana humo, wanashinda humo, wanafanya kwa hiyo ilikuwa ni kipindi cha tabu na hofu na hawajui ni kama vile hatujui kesho yetu itakuwa Mungu alikuwa anaahadi wake kwamba atatokaje kwenye ile na Mungu akamwambia kwamba sasa wewe tarehe fulani utatoka. Unajua binadamu tunapenda tuwe tunajua exactly maisha yetu atakwaje. Tarehe fulani nitafanya hiki, tarehe fulani nitakuwa hiki na ndicho dunia inatufundisha kwamba tuwe na mipango, na ratiba, na tarehe. Na mkingo na kalenda kabisa uandike na, na diary, upange mpango wako. Hiyo kwa dunia ni rahisa Lakini Mungu anatuaambia kwamba kesho yako huijui. Kesho zetu tuzijui na nuhu alikuwa ajui vivyo kwa hiyo alikuwa atoa anamtumainia Mungu naamini watu walikuwa na sali sana wanaomba Nuhu asibadilisha ratiba yakeongo katikati mm. eh? au ashikasirike zaidi mvua ikaendelea muda mrefu sana kwa sababu wanyoo anapigwa kimsingi hem tujiulize Rutu aliondolewa ndani ya ya, ya Sodoma na Gomora wale watu walipata hasara ya kufa na nini wote wakaangamia Nuhu akupata hasara Mwaa hasara kubwa sana. Alipoteza watu, alipoteza babinti zake, wakuu zake, mke wake na matatizo mengi. Tuna alihamishwa, yani kuanza maisha upya. Eh? Alienda kuanza maisha upya. Picha tunayoipata ni kwamba Mungu anajua kwamba hawa watu niko na waadhibu wa wa, wa, wa, wa ya wa Nuhu. Ila na Nuhu naye yuko anateseka. Biblia inasema Mungu akamkumbuka Mungu ana tabia ya kukumbuka watu wake. Eh? Yesu alisema bwana bwana baba yangu mbona bwana mbona umeniacha. Alifikiri alipokuwa katika alipopata tabu zikawa nyingi katika mwili wake wakati anatukomboa mimi na wei katika mtu wa msalaba, alifikia bwana baba baba mbona umeniacha. Mbona umeniacha? Eh? Wakasema, na akasema yuko anamlilia nani, walikuwa naamini binadamu kuliko Mungu wana sikia anamtaja mungu wake na anaoongea lugha yao Eloi Eloi mbona umeniacha lama 7:5 eh Mungu akamkumbuka mwanae Mungu akamkumbuka Nuhu Mungu haya sio maneno ya kukupa matumaini au kujipa mimi matumaini Tukitembea na Mungu tukisimama kama Nuhu Mungu atatukumbuka kwa majira na nyakati zitakazoipendeza na na kuhakikishia Nyakati zinazompendeza Mungu kwa habari ya kukukumbuka wewe na mimi ni nzuri kuliko ambazo zingetupendeza sisi. Yes, pale ambapo Mungu ndipo anaona mm. eh, akukumbuke. Tunaona baada miezi mitano, angeza kumkumbuka hata baada ya mwaka angeza Mungu akamkumbuka akaleta upepo, ule upepo eh, Na angalia kitu hicho kileta, Nacho hakikuwa kizuri. Eh? Hakikuwa kizuri? Tutu mfano, tutu kutu mtu tumfano vita kuna mtu anafanya kazi inampa labda laki mbili kwa mwezi sio ileanze au 300 au laki tano, labda ni nafuu kidogo akaenda akatokea labda akafanyiwa aka fitina na mwanadamu mwingine wanadamu ana fitina tunaona kwamba kwenye mioyo ya wanadamu kuna fitina kuna vitu vibaya ndio tu na lazima mioyo kila siku tuwe tunatoa nia zetu na tabia zetu tuwaingiza nia na tabia za Mungu kila siku ndipo tutakapo titengeneza mioyo inampendeza Mungu aya mtu hapo akafanyiwa fitina naao akafukuzwa kazi alikuwa na nusu 250,000 unaanza kusema eh basi maisha yameisha hapa lakini una, kuna watu unajua kipindi kiki. kuna watu walipoteza kazi hapa katikati lakini wakatoka wakaona kazi nzuri zaidi akaanzisha biashara nzuri zaidi maisha akawa bora zaidi lakini siku kazi iko inaondoka anapoteza kazi alifikiri kwamba ndio mwisho Angalia Mungu alimponyaaje Enua? Alimletea upepo mkali. Upepo kwa kawaida ni taswira ya matatizo. Upepo unapovuma ni matatizo, tufani, dhoruba. Lakini dhoruba hiyo hiyo, hiyo ndio inayokuja kumponya Nuhu. Inakuja na kausha maji. Kwa hiyo tunaona Mungu. Hemtaangalia watu ambao Mungu aliwakumbuka? Tuone ali, mazingira hiyo wakumbuka kwamba ana uwezo na anania, ya kutukumbuka sisi kama liwakumbuka hao. Hebu tuende katika kitabu cha Okay, tuzalianze mwanzo hii. Tune mwanzo arobaini na... na tuzalianze mwanzo wa 23. A 40 23. Mwanzo 40 tatu. Tutafika huko baada labda ya miezi kadhaa. E, lakini wacha tutangulie. Mwanzo wa 40 tusome tatu. binafsi nasema hivi. Mwanzo wa 40 tatu anasema hivi? Bali Okay msalu 23 anasema lakini huyo mkuu wa wanyeshaji hakumkumbuka Yusufu alimsahau Eh e, mwanadamu ninahisi kukusawa Unaweza kumsaidia mtu vizuri tu Na watu pia walishawahi kutusaidia Unajua ninahisi kusema kwamba mtu anakufanyia lakini pia tunafanyia wanadamu Ndio maana ya kujifunza Biblia Unaenda unasema kwa kitu nilichomfanyia hiki hata nisahau. Eh bwana na Paulo anasema wale watu anasema kwa jinsi alivokuwa nazidi kuwapenda wa Korinto ndivyo alivokuwa nadhi kumchukia. Bana ni ndamu ndivyo alivyo. Na ushangae wakati mwingine hata watoto wetu una mtoto uliye mpende sana ni anaweza kwanza kufanya nini? Yaani ulijitoa kwa liki. Sasa njia nji ni nini? ni kumleta Kristo kwa sababu so, Kristo ndiye anayokumbuka watu. Mungu ndiye anakumbuka watu. Lazima Kristo ajae, bibi nasema neno la Mungu, neno la Kristo likae kwa wingi na kuja kwa imani. ma, niaza za kimadamu niingize za za kimungu. Kwa hiyo Yusufu ameenda amefanyia vitu vizuri, amemtabilia njozi, okay. Nikimsingi, nikimsingi tuani msaidia kumuondolea hofu. Akasema wewe mheshaji wa wa Farao sikuwa mfungwa yeye utarudishwa kazi yako mambo yatakuwa vizuri na utakuwa sio kwa kawaida utapandishwa yani ukitoka gerezani utakuwa na cheo kikubwa zaidi yani utakubarika zaidi akasema lakini ikifika kwa farao simtakua unamlisha kila unonyesha kila, kila, kila siku unisemee kwamba kuna mfungwa naye amefungwa tena kaonewa huu ni mwaka wake wa pili jamaa akasema kwa nikifika yeye yani lazima kwanza nitamwambia farao shida zako alipofika pale he bila nasema msara wa 40 mlango wa 40 msara akasema akamsahau kabisa. Sasa angalia Mungu anapokuja kumkumbuka sasa. Eh twende katika kitabu hicho hicho mlango wa tulikuwa mlango wa 40 twende mlango wa 41. Bila nasema mlango wa na moja, moja. somo msali ule wa 9. Yule mkuu wa wanyoshaji sasa msahau kwenye mlango wa 40. Mlango wa na moja msara wa 9. Basi mkuu wa wanyoshaji akamwambia farao akisema na yakumbuka makosa yangu leo. Anaanza kumwambia, "Hii ni habari ndefu." Anaanza kumambia, habari. "Farao ametoka kuoteshwa. Amenetewa upepo wa kisulisuli kama alioletewa. Upepo ndo unaoja kimsingi kumuoa nuhu ndo upepo no unakuja kumuoa Yusufu Yusufu anaokolewa na upepo. Matatizo ya Farao yanamfanya huyu aliye kwa ajili ya Mungu anamkumbuka kama neno mkumbuka vile vile vinavyomkumbukanuo. Anamkumbuka no. katika matatizo ya, we, ya, ya ya Hawa. Ya huyu Farao. Anasema ninakumbuka makosa yangu. Kuna mtu ndiye aliyetutafsilia ndoto tena yule aliyeikuwa anapokea mikate uliyomnyonga. Alishamwambia kwamba atanyonga, Wafu mimi ndo nitapona. Sasa nimeyakumbuka. Anasema eh, hey, nenda kamleta. Kamleta. Unajua habari hiyo ipata Yusufu aka akapona milele akapandishwa milele ndivyo Mungu Mungu hajawahi kuwasahau wacha Mungu wake watu ambao hawana garantii ni watu ambao wanaenda kwa Mungu hawajaamua wako ndani wako nje wako nje wako ndani wa baridi moto moto bali yani hawana upande hilo ndio wakristo walio wengi. Sasa hawa wakristo wa namna hiyo Ndiyo wanaopenda mahubiri ya matumaini. Kwa sababu mioyo yao inakuwa haina uhakika. Kizi tulipo hapa hata tukisikia maneno ambayo sio matumaini. Paulo anasema mimi kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Eh. Sio baraka zitakazonifanya nipende Mungu? Hapana Mungu atenetia tu baraka kwa sawona mpenda sio kwa sababu unampenda ili kusudi mpate baraka. Bana. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatabia kumuka watu wake hata kwa kwa kuwaletea upepo ambao au kuleta upepo semu ili kusudi wakolewe. Tumemwona. Hem tueni katika kitabu cha manzo mlango wa uo turudi nyuma kidogo. Tueni mstari wa 19. Eh. Naona kwamba sasa Mungu ananena na kila neno. Ungeweza kufikiri labda kwenye kitabu cha manzo hakuna vitu vinavyotuhusu. Ni vingi sana. Na tunafanya kuvikata Eh, kwenye mlango wa tisa mstari ule wa mlango wa 19 kuna matatizo pale. Mlango wa tisa ndio kuna Sodoma na Gomora, lakini ndani ya matatizo, ndani ya garika, ndani ya maji mengi Nipo Mungu anakumbuka tabu za wacha Mungu. Ndipo Mungu anakumbuka tabu za Nuhu. Ndani ya ya dhuruba. Eh, mlango wa 19, mstari ule wa 29 na bila nasema, 29 bila nasema Ikawa Mungu akaona alipo, iharibu miji ya bondeni Mungu akamkumbuka Ibrahimu akamtoa Rutu mangamizi alipoangamiza mangamizini eh alipo ma, mangamiza alipoangamiza miji aliyokarutu Unaona kwamba hakumkumbua alimkumbuka Rutu ndiyo lakini kupitia kwa mcha mm. Mungu wake alimkumbuka Unajua Mungu anaweza kukumbuka watoto wako kwa sababu ya uchamungu wako kama baba na mama Eh nani Ayub alikuwa kila siku anafanyia anawafanyia ibada watoto wake na wanasadaka sadaka akisema yamkini kuna matendo ya upumbavu wanaweza kama mtenda Mungu hasa katika walipokuwa wanaishi kwenye sherehe wale watu. E, kwa hiyo Mungu akamkumbuka Ruth kupitia kwa Ibrahimu. Unajua Mungu uh, okay, sina muda wakwenda pale lakini kwenye sura hii au tutoe kwa mfano mstari wa 26 sura hii anasema hivyo lakini mkewe okay tuwaache hiyo mkeo utu yale mpota yaache lakini ukisoma kwenye mstari kama ya okay chukua mstari kwa mfano wa, wa 30 na moja Mlangu wa nane tumerudia yuma kidogo samadi 18 30 akasema tazama nimeshika kusema na bwana huenda wakaonekana huko 20 hiyo ni 30 na 31 nasoma akasema sitaiharibu sitaiharibu kwa ajili ya hao 20 juu kidogo msara wa 26 nilikuwa kwenye 30 na moja lakini turudi hata nyuma kwenye 18 eh sije kama naiko sana na naeleza sasa niko kwenye mlangu wa 18 wa mwanzo nimetoka usoma 31 japokuwa nianza na 26 lakini tumesoma 26 anasema hivi bwana akasema nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini itapaacha mahali poti kwa ajili yao Eh, ya mkini hawa watu wa nane na hawa wanyama mimi nikiangalia taswira halisi na ukiangalia yule yufanya na nini inaonekana mu hawa watu wa 8 walipona kwa sababu ya neema ya Nuhu kama Nuhu. Baba ana uwezo wa kuiokoa nyumba yake akisimama kama Nuhu. Mama vile vile. Tuliona mama mmoja akijulikana kama Bigairi. Nusu na Nusu daudi unakumbuka moyo wangu wa 25 wa kitabu cha mwanzo Nusura Daudi aangamize nyumba ya Nabali, Nabali alikuwa bado hai. Lakini aliyemponya ni nani? Ni abigai, Mama mwenye hikima. Kwa hiyo jamani, watu wanapopotoka wengine, sio lazima sisi tupotoke. Okay? Wala asitusipotoke kwa kulipizwa kisasi. Mwingine anasema, "Sasa mimi nisalite," naenda kumsaliti mara tano. Alafu naweza na msariti mara tano kaongea kwenye hukumu. Dauta hmm. hmm. yeye ameupona au na nyingine loti hili sisi Mungu anatotaka eh kwa hiyo tunakisoma tu, tu, tu, tu, tu, muda mrefu lakini hoja ndio hiyo kwamba Mungu ana tabia ya kuwakumbuka wacha Mungu wake binafsi anasema katika kitabu cha Zaburi mlango wa 30 na na 4 na 34 na ne, na 38 15 sita pale anasema macho ya Mungu eh hey, japo kwa wacha Mungu wake eh hey, I, ili kusudi aweze kuwaokoa na tabu zake. Yaani anakuwa ni kama una mtoto mdogo, unaona anatembea tembea tembe, anacheza. Unajua mtoto mdogo sana yote anaweza kashika moto, anaweza kangua shimoni. Unakuwa sio kwamba utakuwa umemshika, unamwacha tu lakini unakuwa macho yako pale pale, pale unaangalia m, mm, akianze kuelekea sehemu ambayo sio ipo, unakuja unamgeuza. Anaweza akalia kwamba umemnyima raha yake, lakini wewe unajua bora zaidi. Mungu ndivyo alivyo kweli. Mungu akamkumka Noo. Eh tunaendelea na, na sehemu nyingi nyingine. Hebu tusome sehemu nyingine ambayo Mungu anikumbuka mtu kwa faraja sana. Tusome katika kitabu na hiyo ndio sehemu ya mwisho kuisoma katika m, kwenye hume eh, kwenye hii hoja ya kwanza ya Mungu kukumbuka watu wake hasa wapo katika shida. Ni nane ambayo nataka Mungu amkumbuke katika shida zake? Okay, ya, Mungu akupatie. Mimi pia nataka Mungu anikumbuke katika shida zangu. Katika shida zangu. Emtu angalie Mungu alichomtendea mtu mwingine. Tueleke katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa mlango wa wa, wa, wa kwanza sura ya 19. Samuelo 1:19. Kama huko kwenye vitabu hivi vya vitano vya Msa, baada ya kumkumbura Torati mbele kuna Yoshua, waamuzi, Ruth, kabla hapo, baada ya hapo Samuelo 1 wa kwanza. Samuelo 1:19 Biblia inasema hivi. 1 wa kwanza 1:19 Biblia inasema hivi. Wakaondoka asubuhi na mapema wakasali mbele za Bwana kisha wakalejea na kufika nyumbani kwa huko Rama ilikana akamjua mkewe Hana naye Bwana akamkumbuka Hana Hana alikuwa amelia miaka mingi sana Penina amemtesa amejigamba amejitukuza amejivuna ndivyo dunia ilivy niye anaenda kufanya hivyo vitu vyote na sisi tunataka watu wewe na ndiyo maana ya kujifunza lakini baadaye bibi bwana akamkumbuka Penina hakuna kitu miongoni mwa vitu vinavyoumuza mwanadamu kama mtu kwa mtu mzima akakosa uzao ndio aliyomungu aliyomliza Penina hana e, sana lakini bibi anasema bwana akamkumbuka hana Bwana akamkumbuka watu wengi. Bwana akamkumbuka Kristo alipokuwa kwenye tabu zake anasema hata niacha eh, hata mwacha mtakatifu aone uharibu mtakatifu wake aone uharibifu eh, Bwana ana tabia za kumbuka watu wake. Lakini wewe jiulize kwa mfano kama Nuhu angekuwa asinge mkumbuka asingemskimiliza Mungu. Tuache kuhubiri njiri za uongo. Bwana hakumkuka kila mtu. Hata sikumone. Bwana E, biblia kwa wakati asema mm kwa watu hawasomi biblia kwa hiyo unalazimika kila wakati kuwahakikishia kwa maandiko ha, hata hivyo bado watakataa lakini angalau ni rahisi ni rahisi kwa kushindwa yani kuwazuia kubisha wakisikia umeisoma lakini ukimwambia kwamba ndivyo ninavyosema watasema ah sivyo ilivyo watu tusome mlango wa 34 wa Zaburi Biblia inasema hivi sura 15 Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake hukielekea kilio chao Mungu anakuwa anasikiliza kwani nisikizie kama kuna mtu analia kwa wenye wa haki wangu yupo anaye lia yeye hebu kidogo wakati mwingine anacherewaka kujibu eh hata Kristo aliona aliona kwa mlangu wa sita wa Yohana aliona mtume wake wana wanahangaika na makasia wanapiga makasia wanajiokoa akawaacha kidogo mpaka zamu 4 lakini alipokuja mambo yote yakatulia mambo yote tazaluba yote yakatulia hata petro akatembea juu ya maji eh, macho ya bwana waelekea wenye haki na masikio yake kukielekea kilio chao sura ya sita sasa hayo yalikuwa ni macho unajua macho macho ni haya mawili uso ni sura hii na uso mara nyingi unakuja na mikunjo na makunyanzi na hasira iko hapa. uso wa bwana mtu kwamba akamkazia uso ujue huyo hajamfanyia vitu vizuri uso wa, buana, wa sita, chake. bwana wote, wa nasema, wa sita, angalia kinimechaka bwana atubariki wote muhimu neno hapana mungu abariki wote bibi anasema swala 6 anasema uso wa bwana ni juu ya watenda mabaya aliondoe kumbukumbu lao duniani Eh hey, hii injili huku ilikuwa nzuri sasa hii imesha kuwa mbaya ndivyo ilivyo itakuwa nzuri kama anasema Mungu ni mwema kwa aho, mpendao wampendao na wale wasiompenda anasema naye hajishughulishi nao Sawa watu wanapata vitu lakini hawapati kwa Mungu na wanavipata kwa wakati mdogo eh hem hoja hiyo kwa hiyo tunaona Mungu analeta upepo mwezi wa mstari wa eme unservana mwe, sema mwezi wa saba, siku ya saba ya mwezi tarehe kama hiyo hiyo mwezi wa 2 ndio maji alianza kumwagika mungu kunyesha juu e? no na chini sasa hiyo hiyo ndio mungu na unaona kama mungu anaweka mpaka tarehe watu wengi wanakwambia hii ni taswira na, na tarehe na siku unajua ukitaka kuhakikisha kitu ukakisaini una, unaandika na tarehe usizishika kwamba ni lini mungu na, na tarehe kunywe kitu kimetokea e? Na tutaona okay tuendelee anasema usiri wa 6 anasema waje kapunguka punguka hata mwezi wa 10 mwezi huo wa 10 siku ya kwanza ya mwezi vilele vya milima vikaonekana msiri wa 6 ikawa baada ya siku 40 eh kwayo, kwa hiyo vilele vya milima vinaanza kuonekana kwa sababu unakumbuka kwamba vilele vya milima vilifikiwa kwa kwa wiki 15 yeah, eh juu maji yani mlima wote ule ule kwa jua. Yaani naamini kama Kilimanjaro kwa mesha imesha tengenezwa. Kwa sababu milima inaumbwa na kuumbuliwa, eh, inaondolewa. Lakini kama ulikupepo na yenyewe na wewe ulifunikwa juu, eh? Anasema nuhu eh kwayo, kwa hiyo kwa muda mpaka mwezi wa kumi ndo maji yanaanza kupungua zaidi na nini? Ikawa baada ya siku 40 nuhu akalifungua dirisha la safina alioifanya, akatoa kunguru na yeye akatoka kaenda huko na huko hata maji aka ya yakakauka juu ya nchi kisha akatoka njiwa aone akatoa njiwa aone kwamba maji yamepungua usoni pa nchi bali ile njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wale wa mguu wake akamrudia nuhu safini safinani safi, safi maji anasema maana maji alikuwa juu ya uso wa nchi yote naye akanyosha mkono akamtoa akamuingiza mle safi. Unaona nuru alikuwa anatumia viumbe alivyo kwao. Unaona leka hivi viumbe hivi vitu navyo fanya vina faida. Lakini kumbe hivi ndio vinakuja kutumika kuwa kama wajumbe Anawatuma eh wanasema kwamba huyu wa kwanza ni kunguru Kunguru ni mnyama ambaye anapenda kula mizoga mizoga. Hakurudi rudi, hawa inaonekana alikuwa zunguka kwa sababu alikuta chakula mizoga mingi. Anakuwa sasa huyu ni ni ndege ambaye anakula vitu ambavyo ni fresh yuko viwadudu wadudu, wadudu ambao washakufa. Eh kwa hiyo huyu alikuwa anakosa kwa anarudi anakosa kwa kutulia. alikuwa anaendelea kula chafu, ile yule bado umetokana mm, na wanyama roho watu. Kungura anakula vitu vyote vichafu. E, ya hatuli, zungu, zungu wali, wali kwa hiyo alikuwa hatulii kurudi. Anasema alizunguzunguka. Lakini wale na mkingi alikuwa lakini harudi. Wasisha chakula. Huyu anaenda nakosa sehemu kuna nini baadaye akaja akaleta jani kuonyesha kwamba sasa kuna uhai umesharejea kwenye uso wa nchi. Eh? Hoja ya pili tunajifunza kitu kingine kikubwa ndugu zangu wapendwa wa Mungu. Tunajifunza tabia ya ajabu sana. Na hii ni kitu ambacho eh, hakuna mtaalamu wa kitu. Mimi sio mtaalamu, wewe huna mtaalamu. Ni ni kitu ambacho tunataka tuifunze kila kukicha. Ni tabia ya kumngoja Mungu tabia ya kungoja na subira uvumilivu ustahimilivu hizo vitu vyote vinawaenda sambamba na hilo uvumilivu ustahimilivu eh kusubira maneno yote hayo uwezo wa kustahimili na kusubiri hasa penye shida na matatizo eh Unaona kwamba nuhu kwanza anaanza natuma ndege wa kwanza ndege anaenda hamletii majibu kamili anatuma wa mwingine ambaye ni, ni njiwa njiwa anaenda alafu anarudi bila majibu ya maana anakaa siku saba anamtumia tena e, unaona yuko katika hali fulani ya subi, unaweza kusema kwamba ilikuwa ni rahisi sana watu wameshachoka wae tu kaende leo hii tuna matatizo yanayozunguka maisha yetu wa kila siku Eh lakini tabia nani ndio nikasema kwamba si mimi si wewe sio wote wanadamu hakuumbwa na, na tabia ya subira. Biblia inasema Mungu si mwepesi wa hasira, ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa subira pia, eh? Mungu anaweza kusubiri miaka moja kuja kuchukua hatua dhidi ya ya nadamu. Eh. Akachukua wanadamu yani asipopata kitu anachokitafuta yuko rada kuleta madhara yote ili, ile tujifunze kuwa na shughuli. Unawezo kaona matatizo. Unawezo kaona matatizo ya yoyote yari katika maisha. Matatizo tunayoishi nayo ni mengi. Unawezo hata mm -hmm. e? una mengine, muta na ya ugonjwa. Kuna magonjwa mengine mtu anakuwa nalo badala ile kaondoka lenyewe. Badayo nimesema hii katika muktadha sasa wa kitabu wa kitabibu. Sio kila ugonjwa no unaopata unatakiwa upeleke mara moja hospitali. Mtasemwa ah ni vizuri upeleke Kuna magonjwa ambayo yana kia shaka lakini kuna vitu vingine vinakuja unakaona kama hiki kitu baada ya muda kinaondoka unaona katokyo mtoto anazaliwa labda na kitu fulani kidogo na baadaye kinaondoka akiwa anakuwa mm -hmm. eh, kuwa. yaani vitu vingi tu sasa hiyo ni sehemu ya subi. na hilo ni somo la kujitenga lakini tuliangalie katika za mdogo wa kilichoendelea kwenye maisha ya nuhu alipokuwa amekaa ndani kwa muda mrefu hajui kinachoendelea nje na hajui yamkini walikuwa hawana hawajui kama kuna watu wamepona Maka alikuwa anaskia tumvua hawajui kama ile mvua ime japo Mungu Mungu ananiambia kila nitakifuta juu ya uso wa 10 anasema hivi Sikiliza mneno neno analotumia. nyuma tunaona subira anatuma mnyama anarudi. kufungua bwana maisha ymi, tumechoka ndani. E, wa kumi anasema Akangoja siku saba tena tunaona ameshaanza mnyama wa kwanza ndege wa kwanza ndege wa pili ndege wa nne siku saba tena kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili e, unajua Mungu haweki maneno kwenye Biblia kwa bahati mbaya Hayo kwenye biblia kwa kujazia pala na weka ili tuduke kuyasola na kama ono mungu wa Mungu makusudi uwezi kuona jinsi huyu mtu anavyoenda kwa utaratibu mpaka anafanikisha naf eh nazo siku saba tena kisha akamtoa yule njua katika safina mara ya pili njua akamjia jioni na tazama alikuwa na janibichi unasubiri baadaye unaona janibichi Janibichi bichi ni taswira wapi yani ja, bichi ni taswira ya urejesho Vitu vyokuwa vimekufa vinafufuka. Yaani bichi ni kupona ni kufufuka. Ni vitu vyokuwa vimekufa, vime ni jangwa linakuwa bichi tena, eh? Nasema, basi Anasema baadhi akajua kwamba maji amepungua juu ya nchi, sura ya mbili bado hata kama naona dalili za kwanza haitoshi, anahitaji subira tena. Sura ya 12 akangoja siku saba tena. Ilikuwa inatosha, anasema, "Ah, kuna majani eh. Mambo yamesha kuwa Wakafika labda waongeaweza kufia wa... Wangeza kufa ongeza ya mwisho mwisho mshomo. Subira tu inatosha watu kuna nani? Kuna mtu tutoe mfano hata kwenye vitu vidogo tu, vitu kama mashuleni. Zamani watu usioni watoto wa mjini wanosoma katika mzinga. Zamani mtu alikuwa ana kutoka hapa anaenda kusoma wilaya nyingine. Mwingine anaenda anashindwa subira anaishia nje. Natoa mfano wa vitu vya duniani tu vya kawaida. Sio kwa kama ni mfano mzuri sana subira yetu kubwa ni kumsubiri Kristo ni kutembea na Kristo katika maisha yetu ni kukutana na shida na mateso na, na tabu taabu na, na, na, na nini bado e, asitutoe katika mstari wetu katika utulivu wetu na matumaini yetu na imani yetu kwa Kristo kabisa lakini katika mambo ya unakuta mtu anakosa subira anasema ah mimi njiani achinje yani eh achinje yani. leo hivi kuna vijana unakuta na mali ana kuwa na subira aweze labda kutulia aweze kuwa na familia yake aweze kuwa na doa yake ni binti yao ni kijana anaanza tu kujitosheleza njiani Humo katikati anavuta mapepo huko katikati anavuta mama, mama, mama, uchafu wote wa kiroho na magonjwa vile vile ne, anajinyima baraka na nini na kadhalika hivyo vyote subira maisha yetu hasa we, maisha tunayopitia nahitaji subira sana hasa katika nyakati tulizokuwa. Biblia inasema katika siku za Watu hata tutakuwa anijipenda wenyewe, watu watakuwa waje kujitukuza, watu watakuwa waje kujisifu, watu watakuwa waje kujivuna, watu watakuwa unapoeleshi kati kati ya ulimwengu wa watu ana namna hiyo. Unaizunganya mta nae jivuna ni mtu mwenye subira. Niki nyume chake. Tunaishi katikati kati ya ulimwengu ambao hauna subira kwa namna yote. Subira mtu anakuja ana kufanyia jambo baya unasema hapana. Nitamwambia Mungu dale. Mungu hajibu kesho atatensa. Mungu nitakwenda nikumbie tena. Nikumbie kwa muda daada ya 10, nitaongeza nitakwambia kwa muda daada ya 20. Ah, hajibu anasema nitatoka nikumbie kwa nusu saa. Ha, hajibu anasema nita, nitakwambia nikiwa natembea vile vile. Yaani nitakwambia mara nyingi. Baadaye, Mungu anasema kuna mtu kuna mwanamke mmoja usome katika mlango wa, wa, wa nane, wa kitabu cha Mathayo mwanamke mkana nayo alikuwa na mtoto wake yuko kufani akasema bana naomba uko niponye mwanangu na hakuwa hakuwa mtu aliyetuma kristo kwa kutuma kwake Kristo kwanza hakumjibu kaya akamsikiliza alipoona amemaliza akaendelea hakumjibu leo yetu kwa kuomba Mungu Asitujibu usifikie kama ameacha kukuambia kukusikiliza hapana anapandisha viwango vyako vya imani na baadaye Kristo alikuja akasema sijawe kuona hii imani ya namna hii. Na wewe jiulize Kristo anaanza kukushangaa wewe kama hii imani ipo duniani sijawe kuiona. Maana kule juu mbinguni mlango umefunguliwa mkubwa eti. Eh? Baadaye akasema bwana ni wale wanafunzi sasa si bwana hata mjibu muamkia hapana kuliko kumacha tu kumbe. Wanamuona kama Kristo ni katili. Wao fikiri Kristo ni katili. Uongo. Unapata shida. Unamwambia Kristo mungu mbaya. Wengine wanaamua anakimbia ana anaondoka anaenda kwenye pawaga kenyeje ja. anaenda kutafuta njia zake za mkato. Kwa mtu mwengine ukakuta labda anasubiri anatafuta anasubiri anatafuta labda mtoto baadaye zawanta tafutin, tafutia waje. Mara ngapi kwenye nani? <tis> eh. Hekini Ibrahimu alisubiri mpaka kafikie miaka 100. Japo hapo katikati alidanganyana na, na, na, na mkewe wakapata matatizo yanaitwa Ishmaeli kini ile subira iliporudi kwenye nafasi yake Walitimiza wakushudia kwenye ny wa miaka kwa umri miaka tisini ya Sara eh <moutain> kwa hiyo tunaona baadaye Kristo Nalinganisha uh, nadhani naliganisha na mfano na, na, na, na, na ambao kwa hiyo sihitaji kwenda pale kwa so, baadaye Kristo aliona mama na, anaongeza sauti wanafunzi nao wameanza kumshutumu akasema si kwa ajili ya mtu kama huyo Bada anaenda kupima viungo vyake vya imani. Sikutumwa kwa ajili ya mtu wangu. Eh, jamani saidie Siwezi nikachukua chakula cha watoto wangu nikowapa mbwa. Eh, ee! nijiulize Kristo. Azeni <laughs> <laughs> raha sana kumjua Kristo kwamba kwa mtu akawaenda tayari ashatanzuka, shena mbali kabisa. Tena jamaa, wewe ondoka wewe kwanza wewe matusi angeza kumtu. Hatuwanmtukana na Kristo. Lakini ile mwanamke akaendelea kongangania imani yake. Imani, ile imani haiji hivi hivi. Imani uh, imetoka juu mbinguni. Imetoka kwa neema ya Mungu. Huyo wala inaonekana alishawahi kumsikiliza Kristo, akajua principle zake akazifuatana. Akazi Haikuja tu hivi hivi. Sema yeye Petro wewe hivitu vitu unazosoma na wanadamu. Bila shaka vimetoka kwa Mungu Baba mbinguni. Anasema katika kitabu cha Matamrango 16. Anasema hii si imani ya kawaida. Mama tunataka tusione imani sio ya kawaida. Baadaye yule bibi mama kama mbawa sasa mbwa siwanaweza akala hata makombo basi kwenye miguu ya bwana zao bwana hii eh, mama siwe kuiona katika Israeli yote na wale mafarisayo watu wote niokuja huyu niye anasema mama pokea kampa bila mi, bila mipaka kwa mfano angeanza kumpa mwanzo mama asingekuwa amenuliliwa kaingia katika huyu mama tunamsoma mpaka leo lazima sehemu fulani tumjue Mungu wetu a e, hafanyi kazi kwa kanuni za kibinadamu hafanyi kazi kwa kanuni hizo na wala hafanyi kazi kwa kanuni za za fikra za wanadamu kwa hiyo tunaona tabia ya kungoja nuhu akangoja paka akawa salama wakatoka wazima na anaendelea kufanya kazi na Mungu tu, tuone kasoma hiyo habari kwa muda mrefu lakini twende katika hoja ya tatu msali wa okay tu, hoja ya tatu eh, lazima tujifunze kuwa watu wa shukrani Nuhu, tunamuona alipotoka toka katika ile dhabihu turuke kuna misato airuka afutairudia lakini tuanzie mstari ule wa wa 18 kuna misato tuiruka ruka tu tushasoma mpaka 12 e, turuke tuende nane, kuna misato itaimalizapo katika tuende nane, tuone point ya tatu tuwe na tabia ya shukrani binadamu Unazo kutoka hapo kamomba Mungu bwana naomba unifanikishe katika njia zangu nini nini nini akaenda akakufanikisha. Ukishapata ukumkigia hata kumambia Mungu nashukuru umefanikisha. Ni mara ngapi natupata wanadamu? Ni mara chache au mananyingi. mara nyingi? Mara nyingi sana. Mala, hata, hata kama ni dakika tano. Hata kama ni dakika moja wewe muambie Mungu nilivyoanza hii safari nilikuomba nilikakulilia naomba sasa nikushukuru kwa sababu umetendea na kama unaimani kama yule mwanamke mkanana nayo eh unaweza hata usipofanikisha kusema bwana inawezekana nilikuomba sio sawa au una maksudi bora kuliko haya hata hivyo ninakushukuru kwa hilo bado ah, no. kazi ya Mungu haina makosa tunajua kujisema kwenye msiba lakini ukimomba mtu Mungu awazo usifanikiwe ah unasema Mungu ana una Mungu ana makosa haya bwana hayoko Mungu hayana makosa. Sura 18 bila 7 basi Nuhu akatoka yeye na wanawe na mkewe na wake Za wanawe pamoja naye kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege kila kinachokwenda juu ya nchi kwa, kwa kabila zao wakatoka katika na safina wa 20. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika mnyama safi na katika kila ndege safi akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Usal moja, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha Bwana akasema moyoni mwake sita ilaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu baada ya mazo ya moyo wa moe, wanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Homi sana tuturudia baadaye lakini turudie hapa mwanzo. Nuhu alipotoka Hakwenda kwenye sherehe ya kushangilia. Eh corona imeisha ngoja zikafanya sherehe. Hapana. Alitoka kitu kwanza kwanza anaanza kumshukuru Mungu. Leo hii mtu na hii ni najiambia na mimi Jote, unajua unacho kiubiri najihubiria wote. Lakini ukwetu useme kwamba leo hii tunapotoka kwenye tabu zetu, tunapomungu anapotutendea, hatua ya kwanza ni kwenda kushangilia. Lakini nuhu hatua yake ya kwanza ni kumshukuru Mungu. Alamtolea sadaka. Sasa, sasa sihubiri sifu, sadaka kwa maana yake. Sadaka maana ya sadaka ni kiasi cha kikubwa. Yani, sadaka anasema sadaka za Mungu ni moyo uliopondeka. Toa usome katika kitabu cha Zaburi mlango wa 21, sura ya sita Daudi anasema bwana upendezwi na sadaka ama nisi ningeziitoa. Ni Hizi sadaka ningeshaziitoa ni nazo nyingi mimi mfame. Eh? Lakini anasema ninachokijua Mungu anachokitaka ni nini? Najua kinachompendeza Mungu, ni moyo uliopondeka. Niyo sadaka zinazo. Anasema mtoleeni bwana mili yenu na masizi yenu. Eh? Ziweze kuwa sadaka nzuri kumendeza kwa lugha ya King James leo sija sija sana King James iko hapa. E, Entera majani kwa fungua lakini kwa sija fungua. E, kuna mstari ntrain kutumia kurekebisha. Lakini ukisoma kwenye King James anasema kwenye mlango wa mbili wa kitabu cha Warumi mstari wa kwanza pale nipo Mungu anapongelea sadaka zinazompeleza Mungu kwa kwenye agano jipya ambazo ni, ni nafsi zetu na mioyo yetu ndicho em, em pale kidogo. Ikusudi inaamda sija pasoma kwa hiyo sijiapaaweka hapo. Maneno ya mbili nita naenda haraka. Mstaila wa 12 nasema wa Rumi, mstari wa kwanza. Anasema hivi, Warumi wa mbili 12 mwanzo. Basi ndugu zangu na wasi kwa huruma zake, Mungu itoeni miili yetu iwe dhabihu hiyo hai takatifu ya kumpendeza Bwana, ndio ibada yetu yetu yenye maana. Nuhu alimfanyia Bwana ibada, alimpa sadaka afanya nini? Lakini Mungu anasema kwenye agano jipya ni mioyo yetu. Hivi vitu mmoja nitataka lakini sio si vyovyapo ya kwanza sio vyatatu sio tano. lakini ninavyo na vitaka ila tuanze na kile ambacho nakitaka zaidi mliyo yetu kuhubiri na namna hiyo ukiona sadaka ningekuwa ninge ni wale mahubiri wale wale manabii so, sio somo na manabii wa uongo kwa hiyo mwanja nianze kabisa ku, kuanda. Eh, angekuwa ni hawa manabii hawa na tu kwa ujumla. Angelona sasa. So, so. angetoka hapa sema letu sadaka kama zanu. Hapa. Pala, la, ni watu angalia mpana wako. Je, Mungu hataki sadaka pala kama una sadaka ya kumpa Mungu moto. Mpamu. Na sadaka za ziko za nyingi. Kwa sadaka zinaitwa ombazo ambazo kitu ni za sirini, unachukua mpa mtu ambaye anauhitaji. Eh? 11 utoaji au usaidia, kusaidia wenye kuhitaji. Anasema nilipokuwa na njaa nililisha, nilipokuwa na kiu nilinyosha. Eh, sio katika kitabu cha eh, mlangu mlango wa 25. Eh, watu wanaona kwamba tujifunze kuwa na shukurani hasa pale Mungu anapotuembea na ukitaka ku, kumpendeza Mungu zaidi tujifunze kuwa na shukurani Biblia nasema shukuruni kwa kila jambo kila jambo watesaniko wa kwanza mlangu wa 5:17:19 shukuru kwa ajiliyo sio ndio mapenzi ya Mungu hata usipopata shukuru Mungu na na kuhakikishia tukimshukuru Mungu hata tusipopata Mungu atakut atatupa hata, tu, hata, hata kile ambacho tumeshukuru hatukikipata na atatupa kitu kingine yaani unapata maradufu lakini inahitaji moyo wa inahitaji kutembea na Mungu kwa karibu sana kujua sauti yake. Eh, hoja nyingine wakati ku, tunaendelea kutaelekea kufunga, tunaona mstari huo, tunaona mlango wa Jo mem mstari wa uh, okay, hoja ya 4. Hoja ya kwanza, Mungu akumbuka wa watu wake, wa mcha Mungu wake katika tabu zao. Tukaona hoja ya pili eh, eh, kuwa na subira, uvumilivu, usahimilivu. Eh kumngoja Mungu na, na lakini kumngoja Mungu ni wakati wa ni wakati pia wa kumcha Mungu. Mbona unataka Mungu unasubiri Mungu atanitendea wakati unaishi katika uzinifu? Ni chochote kwa Bwana, Wakati uchafu. watu kwa adhabu so e, Kwa Mungu e, lakini katika kicho. Kicho ni tujifunze kuwa kama nuhu kuwa ni watu wenye shukurani kwa Mungu hata kama ni shukurani ya maneno lakini anasema adhabu zake ni niyo, yetu iliyotakata lakini hoja nne sasa tujifunze tabia nyingine mawazo ya mwanadamu ni mabaya kila mwanadamu ukisoma katika kitabu cha na analoku kutoka kwenye zaburi nadhani zaburi ya 32 lakini anasema katika Warumi wango wa 3:12 anasema hivi Warumi 3 anasema eh, anasema Hakuna atendaye mema, hakuna mtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, hakuna atendaye mema la hata mmoja. Hiyo ndio kusema wanadamu. E, mstari ule wa wa kwenye mlango wa leo anasema mstari ule wa 20 ndio tulikuwa tumeanza kuingia pale. Mstari wa 21 anasema akasikia harufu yakumnidisha wewe ni bwana baada ya kutolewa zabihu ya kuteketezwa bwana akasema meoni sita ila nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu unajua hawa ndege nde, nde, nde, ukiacha wale waliopona ndege wanyama wote na miti na kila kitu viangamizwe kwa sababu ya makosa ya wanadamu na tukaona kwamba Mungu ana viangamiza vile vitu na wanyama kwa sababu ni taswira kwamba Mungu vile vitu sio sio mali yao wenyewe alivyoleta kwa ajili ya wanadamu kwa hiyo viki sipo asipokuwa vizuri na Mungu na vinyewe vinapotea kwa so, sababu vipo kwa sababu ya mwanadamu yupo kwa vinonokale. Lakini Mungu akaona mm -mm, nitakuwa sasa kila siku na haribu. Kwa tabia za manadamu hizi nitakuwa naeta garika kila baada ya miaka 10 10. Akaona hapana akajiwekea kanuni zake mwenyewe. <laughs> mungu mwenyewe akajiwekea kanuni anasema hivi mstari wa 21. moja. Bwana uh, mstari wa Bwana akasema katikati anasema Bwana akasema moyoni mwake na tujue kwamba wakati mwingine Mungu hakwambi basi kionye. Anaweza kama mpanga kitu kizuri juu yangu na wewe akasema mwalio ni mwa. Sema yule pale utamtumikia. Yu yule pale naataka nimuinue afanye kazi ya utumishi wangu. Unajua unamtumikia Mungu. Ni kama mtu ukiitwa ukatumike ikuru. Unajua una wewe uko ikuru. Eh, yeah. e, wala uhitaji kugonga kuomba appointment. Wewe Mungu akituita kwenye utumishi wake Tuko pale pale kwa Mungu. Eh ndo noku, ikuru ya mbinguni. Kwa hiyo hapa tunaona Mungu anasema moyoni mwake wala hamaminu. Anamwambia wakati mwingine unajua Mungu anafanya maamuzi juu ya mimi na wewe, maamuzi mazuri anasema anajua ninayowazia, mawazo yako moyoni. Eh, kwenye Yeremia ule mstari wa Warokole, sio kwamba hakuwa kwenye Biblia au kwenye Biblia wala utumia vibaya, lakini Mungu anawaza moyoni, anaweza kukuwazia vitu vizuri, kawazia mtu ukafii, usivijue kumbe ulikuwa ukutane navyo hapo mwakani, ukaishia leo mwaka huu ulikuwa ukutane navyo mwezi huu ukaishia na no? mimi nakuombeeni watu wapendwa wa Mungu tumwamini Mungu na tumwamini sio kwa sababu gani tumamini kwa maneno yake ukitaka kumamini Mungu soma hili neno la Mungu utazijua siri zake Biblia inasema alimjulisha Musa siri zake Musa alijua siri sana za Mungu kwa sababu alikuwa anaongea mm -hmm. eh kwa hiyo tuongee na Mungu ili tujue sisi za Mungu. Leo hata anaambia msubiri kwa ana Mungu. bwana, wana, lakini wanaongea kat, wanasubiri katika uovu. Tu. Anasema akawaza moyoni mwake Mungu, akaamua ndani ya moyo, anasema sita ilaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, anasema nikifuatisha matendo ya wanadamu. Basi nitachukua na laani sana. Anasema sasa haijalishi wanadamu wao wamepotoka au wame yapotoka sita ilani, tena nchi anaendelea hoja ndio nilikuwa nataka kuisema e, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake wala sitapiga tena baada hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya eh lakini hoja tuempata hapa tu, ni nyingi lakini ni, ni tu, ambayo tuitafakari tu ni tabia za mioyo ya wanadamu leo hii unaweza uko tuseme nitoe mfano halisi anatokea labda ni binti au ni kijana au ni baba ni mama e, ndoa imeharibika kienda kusikia mawazo ya wanadamu ukawaskiliza rafiki zako hata anaye kupenda na namna gani kama haneni yanayotoka vile inasema kama hawatanena sawa sawa na ushuhuda hii Isaya 8:20 nasema jua ndani hakuna nuru ndani yao yako anasema hakuna asubuya Hakuna nuru ndani yao e, ukiwasikiliza wanadamu kwa sababu vile inasema kwamba mababu wa wanadamu ni mabaya ushauri utakao upata ni mbaya kabisa kabisa yani na kuhakikishia na hasa kwenye jambo kama hili na Nimelichunguza, nimelipima, nimeweka kwenye mizani ya neno la Mungu, eh nikagundua ndivyo ilivyo. Na sasa okay, tuchukulie kwamba wanadamu anashauri vizuri. Ina maana ili neno la Mungu limekosewa? Sababu bila nasema moyo wa mwanadamu mawazo yake ni mabaya. Atakushauri vibaya. Unaweza kusema sasa ina maana tuishi bila ushauri wa wanadamu? Bara tuishi tukiwa tumepata ushuhuda wa Mungu, Mungu haneni kwa kinyocha chake. Atawatumia wanadamu, lakini tumuwasikilize wale wanadamu wanaosema maneno waliowaambiwa na Mungu. Lakini akiwambia mimi naona hivi. Ili ndio hivyo ilivyokuwa kwa rafiki yangu, atakua nakudanganya. Kabisa. Hem tuende turudi tu kwenye sura hii, kwenye kitabu hiki, kwenye mlangu wa sita mstari wa tano. bilio unasema, tuliona hii habari Mungu anarudia kwenye kesu hii jambo hili hili, Msari wa 6 na wa 5 sita eh, mwanzo sita 5 anasema hivi bwana akaona kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza mwanadamu wake ni jema siku zote ni vile vile andiko hapana pana hmm. leo atawambia wanadamu wote ni mawazo mazuri Mungu ni mwema na wapenda, wapenda wa Mungu hapana Mungu anasema mawazo ya wanadamu wote muda wote hmm. ni mabaya. Hmm. mabaya ni mpaka atakaposikia mawazo ya Mungu akayanena ni wangapi watakau kusomea watakao kushauri kulingana na na kitabu cha mwanzo ni wangapi watakao kumambia kwamba biblia nasema sara alikuwa mvumilivu na akamtimia wake akimuiita aka, aka bwana akakushauri kulingana na Sarah. Ni nani anataka kwambia kwamba ufanye ndoa kama ya sara leo hii hayo ni nani atakayokwambia ufanye uvumilivu eh kama ni baba usubiri kama Ibrahim usubiri eh, uzao ambao mungu atakupa Hapana anawamia bale. Vipi bwana? Mshambani. Eh. Lakini mawazo ya wanadamu yamepingana mawazo ya sana, Mungu. Biblia inasema mawazo ya Mungu yako juu sana, na mawazo ya wanadamu yako chini sana. Hayakutani. Ni mpaka tutakapo ya tutakapoweka pembeni mawazo yetu, tukachukua mawazo ya Mungu ndipo tunaweza tukaongea shauri la Mungu. tuna endelea na hoja. Kwa hiyo tunaona na tume, okay tunaweza kaiona sehemu. Hem katika kitabu cha Yeremia. Nikisema mawazo mabaya ya wanadamu Yeremia ni Yeremia ngapi? Definitely lazima tutoe tunajua mstari. Yeremia 17:9, si ndio? Yeremia 17 kuna mstari maarufu sana. Na bishari kama yani vizuri uitunze moyoni kwa sababu kesho unashokutwa utakutana na washauri wabaya usipokuwa na kaasira kutetea kwa okay. mfano ukimwambia kwamba mawazo yao pasi yakubali Lakini ukimwambia hapana, ngoja ya Mungu. Yeremia anasema katika mlango wa Saba Ni katika maombolezo baada ya maombo kabla ya maombolezo kuna Yeremia. Yeremia 17:9 Biblia inasema. Yeremia saba Tisa Biblia inasema hivi. Hata sasa tumeona Mungu anasifia mioyo ya wanadamu kwamba inafikiria mambo mazuri? Hapana. Hapana. Kwenye Mark 7:20 Anasema ndani ya mioyo ya wanadamu kunatoka mawazo mabaya tutaenda pale na Kwa hiyo hii ni sehemu muhimu sana. Watu wewe huyu taambiwa ni usha kusikia mtu anaitwa Pap. Anakuambia sikiliza kama huyo kaka kana kwambia nini? Huyo huyo anasema a, a, a, alikuwa na pembe kama za eh kama za mwana lakini ananena kama joka. E eh, kwa nje unamaana nini Ni mpole lakini hiyo mashauri yake ni ya Eh mlango wa saba, usare wa tisa, Yeremia anasema moyo huwa mdanganyifu. Mtu anaweza kukushauri kile ambacho ya moyo wake. Hakuna ushauri unatoka nje ya moyo. Huu mdanganyifu kuliko vitu vyote. Anasema una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Okay, hivi itokee ndoa watu wawili wameshindano wawili, mume na mke. Nitoe mfano kwa sababu ndio tatizo linalosumbua dunia sasa. Sijumbe kwa a wameshindana katika watu kumi watakao toasha ushauri wangapi unadhani watasema acha nini mwache anakubabaisha mwana anakubabaisha mwanamke anakubabisha mwana umeera kubabisha una elimu yako na kila kitu wangapi atakao kushauri kwamba muachane kwenye kumi karibu tisa si ndio eh sasa nivo ilivyo Mungu anasema mazo ya ndada okay Biblia nayo neno na Mungu litakwambiaje nani anatakaambia achanini? Biblia itakwambia kinyume. Ni kinyume. Mungu anajua anachokifanya? Na anakizibishwa kwa maandiko. Mlangu wa 9, mlango wa 10 Samson says moyo huwa mdanganyifu kulikuwa vitu vyote na una ugonjwa wa kufisha Nani hatawezae kuujua. Hujui ni sangapi kwa sababu so unakuwa hujui utashutukia tu tayari ulishakushauri vibaya. Ulishakuongoza vibaya. Eh, emtunika katika kitabu cha wa e, Okay, hii ni na mukusamio wa ni muhimu sana kuichimbua sana. Sio ina imeficha siri, ina matoto mengi. Kwa hiyo lazima tutume neno la Mungu, tumulike pale tuone lile giza. Eh, emtunika katika kitabu cha wa, wa Marko, Marko mlango ule wa saba mstari wa 20 bilas. Nasema hivi, Kristo akinena kinywani mwake. Pima hayo maneno, zito kutoka kwenye Kristo ndo ananena mwenyewe kwa kinywa chake. Anasema hivi, aka sema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi kwa maana ndani ya mioyo ya watu ndani ya mioyo ya watu Kutoka upendo furaha kusaidiana utakatifu kicheko na ni hakuna hivyo vitu Kristo anasema ndani ya mioyo ya watu kinachotoka sio hicho atakuja nabiwa uongo atakwambia nenda kwa rafiki yako mkacheke mkafurahi nani akina kwambia hapana ndani ya mioyo ya watu kuna toka mabaya ndani mwa watu kunatoka uasherati. Ndani mwa watu kunatoka wizi. Ndani mwa watu kuna uaji. Anamwambia haya hiyo mimi na Ndani watu na hata daktari anakuambia aitoe. Ndani Ndani watu kunatoka achana kana la tamaa mbaya ukorofi hila ufisadi kijicho matukano kiburi pumbavu na maneno mengine mabaya hiyo orodha siondefu ushaokuona orodha ndefu saidi yeah. kwenye kwenye kwenye jumbeo pili tatu. eh tuniona orodha hiyo hiyo ndefu kwenye warumi mlango wa kwanza, mstari wa 26 na kuendelea mpaka mwisho wa sura hii 29 tisa hito. eh na kuendelea Eh, kwa hiyo tunaona kulingana na Kristo mioyo ya wanadamu imejaa mambo haya. Inakubaliana katika mwanzo mlango wa nane tuliposoma, inakubaliana mwanzo mlango wa tano tuliposoma, wa 6 tuliposoma, inakubaliana kwenye Yeremia inakubaliana kwenye misali na ongelea habari ya moyo wenye sumu inakubaliana na maneno ya Kristo kidomo kinywani mch. Ukitaka kupata ushauri mzuri, upate ushauri ambao unaona kwamba umesoma na kuania nia njema kutoka kwenye neno la Mungu. malizie hoja ya mwisho tulikuwa katika kitabu cha mwanzo mlango wa nane. hoja ya mwisho binafsi nasema mlango wa nane. mstari wa eh, kabla ya kwa mstari tuone somo kidogo ni ile somo tunayogusa kwenye mwanzo mlango wa kwanza lakini tuligushe tena ni vizuri kusikia kitu mara nyingi ni somo ni hoja ambayo yamkini haitawagusa ninyi sana mlioko hapa lakini kuna watu inawagusa inasumbua dunia habari za ma, mambo ya ya kitu inaitwa tabia ya nchi mabadiliko ya tabia ya nchi katika agenda nitaisema najua kwamba si taifafanuo na haitaeleweka sana lakini isikie katika agenda zinazoandaliwa na ziko njiani na ziko kazi kuiunganisha dunia chini ya mpinga Kristo ni pamoja na mambo haya ya mabadiliko ya tabia ya nchi mambo ya mazingira eh eh mambo ya ma, tabi, mazingira tabia nchi taweza kuhubiri kama Soma ni vikumu sana kwa lakini kwa watu ambao kidogo wanajua ya mambo yanahusu nini kwa kwenye mambo ya siasi huko wanajua eh kwamba sasa hoja yake ni kwamba ili ushuweze kuunganisha watu wote wafikirie pamoja lazima uwe kitu ambacho kinowagusa wote sasa eh huwezo kaleta kitu kama ma, ni kama wa ugonjwa ukishaleta ugonjwa ambao unafunika dunia nzima ni rahisi kuunganisha katika chini ya ugonjwa kama corona lakini ikija ni ugonjwa ambao ni wa nchi chache ndio so, baadhi ya nchi nyingine walikuwa na ugonjwa haupo na wengine hawaje kuona hizo tangazeni ta, idadi kubwa wengine wakagoma nadhani hata tuliogoma nadhani lakini majirani zetu wako kuhamisha wanahesabu kwa ma, ma, maelfu eh mael, hapo mael. e, kaskazini hapo kwa hiyo katika vitu vinavyotumika kuunganisha dunia ni vile vitu ambavyo vinagusa watu kitu kama mazingira huwezi kwa kusema kwamba mimi sio sehemu ya mazingira kwa sababu mazingira bah hewa inayokumbua ndio unayoipokea na wewe unayopokea ndio unayopaka mwingine lazima tukitafuta agenda ya kutuunganisha itatuunganisha tupende tusipende tukisema kama ngoja tufanye tumini agenda ya kitu kama elimu sihitaji elimu nisiposoma ni. lakini ukasema nisiposhiriki mazingira itakuhusu nini kwa sababu mazingira sasa Mungu anasema katika mlango ule wa natishaiona kule mwanzo sitaenda huko labda nitaenda kidogo lakini mstari wa mbili anasema hivi mstari wa mwisho pale anasema muda nchiidumupo sikiza hiyo kauli fupi mm. muda nchiidumupo unajua maana ya huo mstari ni nini hii nchi haitadumu daote ila muda idumupo sawa sawa ni sema muda ni takapokuepo maana yake kuna wakati sitakwepo eh yeah, hapa yeah. e, mungu kuna kitu kakificha ndani ya hatima ya dunia lakini tuangalie kile kifina ambacho dunia bado ipo ipo duniani yani uso wa bado uko vile hivi anasema muda nchi idumupo majira ya kupanda watu wanapanda bila mvua manake kuna mvua pale eh? na mavuno manake kuna watu wezo kavuna wakati wa mvua watu wanavuna wakati wa jua eh? na mavuno na wakati wa baridi Kwenye nje nchi za baridi na no wakati wa joto ndo harri anatumia nyakati za maz, majira na mazingira hivyo vitu ambavyo wanakwambia mabaruko nchi haya yanayoenda ya kuviondoa kutakuwa hakuna nchi nzote Itapata joto nasema wakati wa baridi tutakuwaepo na wakati wa joto tutakuwaepo wakati wa mvua wakati wa ngoo wakati wa joto Maada maadamu dunia bado ipo lakini maanake Mungu alikuwa anajua kwamba watu watatafuta agenda yao wanaanza kwa kutisha wengine tu tuungane tuwe chini ya mamlaka moja mkiwa na mamlaka za Kitanzania pekee yetu mka mazingira mtayaribu ngoja tu na mazingira makao maketu kwa hiyo ni agenda ya kumkaribisha mpinga Kristo eh na leo hii wewe niwaambie vitu vingine eh, vitu vingine haba na ngumu ndo main kuvi kumalizia eh, kuna vitu kwa mfano kwa mfano wa nyama Leo hii ikitokea na hii ni nini inaweza ni, ni, kusema ni sheria za, za kitaifa na kimataifa za ajabu. Ikitokea mtu unaweza kusikia mtu ameenda ana njani wananchi? Akawinda swala akikamatwa anaweka kufungwa miaka saba Sijui sheria anasema. Lakini anaweza kapata adhabu sio ya kawaida. So. Kile kimsingi yule swala Mungu alimtoa awe chakula cha mtu. Ni ni ni ni nitoe sehemu nyingine ya kupongeza. Hizo nilikuwa nasikiliza si kwa kusikiliza radio asiangaliti hivi. Eh yote hivi. Ila juzi nilikuwa natendeko kwenye gari ya mtu. Nikasikia wanasema kwamba na nasikia ni kitu cha siku nyingi kimeshasema kwamba kutaanzishwa maduka ya kuuza nyama ya wanyama pori rasmi. Natoka labda hapa badala ya kwenda kununua ngombe unaenda kununua labda nyati, unaenda kununua eh, trigger, japo wanasikii wengine hawali trigger sijawakula. Na nini? Ni vizuri. Wale wanyama sio kwamba ameuka ili kusudi waliwe na masimba na nyoka na nini. Kimsingi wa wa kwanza ni wanadamu. Eh. Hey. Kwa hiyo unakuta kwamba leo tutunze mazingira, tutunze wanyama, tufanye nini uwe? Ni sawa mtu ufuge kuku, kila siku unaangalia wanazeeka. Eh, hey, huli mayai. Unasemaje mayai ndio watatotoa kuku wengine. Huli akitokea atajogoo wao huyu atakuwa ni, ni ndo mbegu. Unamwombe mpaka wanazeeka, unawapenda mpaka anakuwa kama watu unawazika, no? Inatakiwa viumbe hivi Mungu anasema hata tukivitumia hata kwani watu wanakula ngombe awali ngombe ngombe wameisha kwa nini sasa hao wengine tunaogopa wasiguzwe eti kwa vile wataisha hapana Mungu anasema muda nchi ingaripo kwa sababu yeye mwenyewe ameshaamua nalia viumbe anasema hiyo vitu vitendea kuepo isipokuwa vitakuwa havipo wakati ambapo Nchi itakapondoka kwa sababu so, bila anasema mchi kuna siku ambayo itakuwa hai Ninaliguta kama ala swala mazingira imegusa katika muktadha wa mambo mawili kwamba ni kitu cha kutumika kuunganisha -ku mawazo ya wanadamu. Na wanadamu ni mwepesi wa kufuata mazingira mazingira siwi mm. eh, lakini nyuma yake wakati hawana uwezo wa kurudi nyuma watajikuta kwamba tayari wameshaingia katika mtego mpana na ni vigumu sana. Ndio maana mwingi naweka jifunza katika sura. niliona vitu vitano vikubwa na tuko tumia kujifunza tuliojifunza mlango uliopita tukajifunza mlango ujao ndio vitusaidie tusaidie kuwa na hekima ya Mungu kujua Mungu eh tunamshukuru baba mbinguni tumshukuru kwa kutupenda asante kwa rehema na fadhili zako asante kwa neno lako siku ya leo uh, nitomba hekima yako Mungu ende ku kuja watu wako kutojaa, tunao kusikiliza Mungu na wanaofuatia kutokea mbali na watoto wetu Mungu tukaendelee kuabudu katika roho na kweli, tuombe ulezi wako, tuombe amani yako, tuombe kicho cha mungu kikatutawale na hofu ya mungu iwe kubwa katika maisha yetu, tukakofu na kukupenda sana kushukuru. Katika jina la na baba ana na maana, nao na mtakatifu tunaamini tunapokea. Amen. Amen.